Los caribeños ya están que mira, vos vino de रावत Jolanda Rieta, ratxaldean <gülüyor> Eta hoxe horreztia, ratxaldean <gülüyor> Bueno, zama tal pentsatu zuegargo Ezean zer jantze behar zenuten Nik pare bat aldiz Pare bat aldiz pentsatu Ni Nik gaur dut pentsatu Baina sarri guten naiz Jantzi erantzi, jantzi erantzi, jantzi erantzi Dazkenean lelenkoarekin Gertzen naiz Arroba goztiak Oeraren gainean, bolten Horizaten da txarronaz ba -ba -ba Desgraciade Ni berriz Inoiz, ne, zaegi esango dut, nahi sekula ez dek imaztea jartzen, zer eta jantzitak, da, da, sekula ez. Hori, neska parrein gezutea, baina hori egitea da. Inoiz gertatu izan zaita, eta lare, inoiz, zerbait jantze, eta jantzita gero, imaztea gezatea, hori horrekin, hori horrekin, hori hori beste hau. Bueno, alkandora bat eantzita bestea hau jaztea, galtzak sekula aldatu juten egeztetuzte, behin jantzit juten ene. Bueno, meso hori ya da, lan gehiagi arkandu linju saakasualdatuko nuen, eta baina hori izaten da beti emazteagin nesarlatzen ganea motibo, kekara aurretik izan ez da geiru esan, nada. nena eguzetara ba jantzita jantzita erdita jantzita, jantzita jantzita jantzita, nik egualdi jari gineo saaltaketa ez badima beazpian iragetzen dut zain jantzita jartzen dut, zilean ganean turango egizan jantzita, jantzita Ni bezperan pentsatutako hamin ez dut mantentzen. Horregaunean. Horregaunean. Bai, Ni bai. guztetumoreare eta gualdeak ere... Gogu eta... E, se A, senastin, au, aukera baitia bai. eta aukera, aukera hori bai hori bai, hori bai, hori da aukera da eta aukera berdugula eh? nola aukera, hori, hori, segui, segui aukera, Zita, aukera eman, eman garko kastetxo yama zazpi, konkurso ozea, egin eh, e, ez da gizema modelo egitea, eman aukera eman aukera, gani aldala garestia eta hona eman aukera zesa, zesa, zesa, zesa. aukera ez da karri garestia aukera aldatzeko modua da egunero egun berri bat asten dutzula espresatzeko modua da ere has ez aukera no, ber da nik uste dut no, daukasunarekin jo, jokatzen ikastea eta daukasun e, kontu da asmatogen ber dela baina, eta jokatzen ikizita gon esaio sortu ez, eta sus mercedes jokatzeko itzuri hartutako e. daukasuna daukasuna gutxitxo gartatu eta gehi beharraz beharras konturat zero normala da hori za dela norbetek pelotan pilota pe, bakarrik jokatzen duten beti beste hit ta gero niker dirugiacionak une bat egia sartzen frontoira jonda pelota jo, ta paño eta aman ta aukerata hau ja hau ja honek ezti da eta beste bat hartuta ez ta daukarak ja aukeratu bizik aukeretako gobe eta karditza dan geiago maria pelota oberen nahi za izango izan zalako izango sane eh? jokatze jokatzeko orduan eskuarekin emateko orduan ere desberdin izango zalako izango <laughs> sane ezan itxura ta, ga. moduko gazta nikoseta normalekin ez